Потім встав, пройшовся, зупинився над захисними шоломами, Підняв одного, одягнув, поплескав по голові. А в ньому Фіоне зручно битись, зауважив. І раптом вихопив з-під сорочки пістолет, навів на нас і загорлав. Гендехлох, Хальт! Штель! Баннерветер! Пух-пух-пух!» І зареготав. Боже, який страшний, прошепотіла я. Схожий, схожий, багатозначно сказав Юрій. Шакула враз перестав реготати. На кого схожий, очкастий, га? грізно підступив до нього. Не в'яжись до людини. Мироне, суворо мовила Клава. Мирон? Я ж здивувалася, що в нього було людське ім'я. Тебе посадять, Шакуло. І ти страшенно цього боїшся, не замовк Юрій. Ти від страху й робиш свої підлості. Це тут ти герой. Ми ще побачимо, який у тебе буде вигляд на суді. Побачимо. Ми всі станемо свідками. А, стукач, заривив Шакула, підскочив і вхопив Юрія за горло. Ти, гнида, будеш свідком за душу. Юрій здоровою рукою відбивався від нього. Максим хотів чи звестися, чи дременути, а я, я заніміла. Та нараз Клава штовхнула шакулу в плече, і він затерпівся, відпустив Юрія. Після миттєвої розгубленості бандит кинувся до неї, схопив за коси, заломлюючи голову, і страшно засичав. Гррр, ти стерво! Турнув Клаву до колоди. Юрій масажував шию, ледве ковтаючи слину. На шиї тонкий, як у горобця коліно, так казала моя мати. Виднілися синці. Посеред галявини лежала клавина сіра сумочка. Шакула никав поляною, наче неприкаяний. Підібрав його окуляри без скелець, начепив їх. Максимові мовчки ткнувши під ніс кулак. Долинув гудок тепловоза, і я уявила вагони, повні пасажирів, які спокійно їхали, пляж, де ми так щасливо безтурботно проводили час, загоряючи, готуючись до екзаменів. І мене охопили глуха, невимовна туга й розпач, гірке почуття без виходу мов опинилася серед пустелі, сама як палець, і нізвідки чекати порятунку. Я вже каялася що не послухала матері й тітки, не сиділа вдома, а шукала знайомств, товаришів. І коли б не вони, не Юрко, я б не потрапила сюди. Ще й невідомо, чим це скінчиться, і як складу після всього наступний іспит. А коли не повернусь до чотирьох годин, тітка переживатиме, і що їй казати, як пояснити своє запізнення. Ох, не слухаюсь однеї до корівок. Аби лише вони, аби не гірше. Шакула підняв клав на сумочку, почав у ній коперсатися. Щось знайшов цікаве для себе, бо гмикнув і вийняв цупкий білий папірець. «Поклади!» – стомлено, збайдужило, мовила Клава. «Слухай, Філоне, та це ж твій братик!» – здивовано вигукнув Шакула. «Що ти мелиш, який брат, я одинак!» «Дай зеркну!» Шакула віддав фото, почухав потилицю. «Думав Макс?» Розчаровано протяг Філон. «Клавка, чий це карапуз? Я бачив його у твоєї бабки. Чий він? Скільки йому? Чотири місяці». Лице Клави змінилось. «Синок твоєї сестри Тетяни?» допитувався Філон. Клава промовчала. несподівано Шакула вирвав з рук Філона фотокартку і зловтішно, насолодою подер її на шматки, підкинув угору клапті. Клава зойкнула і кинулася до Шакули, та Філон підстав одрючка, і вона зачепилася за нього, впала і заплакала, сіла, терла долоною забите коліно. «Кого він подер? Кого?» – з болем говорила. «Ти знаєш, Сергію, кого? Знаєш? Син! Твій син!» «У син?» У мене, мабуть, видовжилося обличчя від здивування. «Син!» – вражено припитав Філон і засміявся, наче дурник. «Мій син!» «Син!» – задивився на клапті фотокартки. «Плюньте на нього!» – Шакула демонстративно наступив на білі шматочки. Клавка так його виховує, що він на тебе не... — Клава, мама! — ошелешено прошепотіла я. «Мати -одиначка — Мати-одиначка! — презирливо докинув Максим. Шакула з плюнув і сів на бурмосаний острові. Кинув сумочку на землю. Клава повільно встала і, накульгуючи, підійшла до колоди, підняла сумочку. На її лівому коліні багровий синець. Максим похмуро дивився на неї крізь окуляри без скелець. А мені було шкода Клави, і соромно, що раніше їй заздрила. Шакула, лінуючись звестися, порачкував до напарника і щось зашепотів йому на вухо. Філон кивав головою, мабуть, вигадав якусь капость. На інше вони не здатні. Господи! Хоч би сюди хтось прийшов в такий день у 25-річчя партизанського бою і щоб ніхто не нагодився, Жнива, всі у полі,